Psalmul 25 Al Războiului pentru Legea Iubirii. Doamne, rugăciunea iubirii, o punem în mâna ta și tu, sabia biruinței tale, să faci din ea. Doamne, rugăciunea iubirii, urmele pașilor tăi în destinul nostru le a aflat și cu lacrima dorului l-a sărutat. Doamne, rugăciunea iubirii în ochi, Chii inimile ne am înflorit, Când stăpân pe noi înșine, Ca pe niște fii ne-a primit. Doamne, rugăciunea iubirii în vasul sfânt al credinței la Tine Îngerii Tăi ne-au suit, Și în vasul nădejdei darurile Tale le-am primit. Doamne, rugăciunea iubirii cu voia Ta sfântă ne-a unit, și ca o regină peste sufletele neamul nostru a domnit. Doamne, rugăciunea iubirii, sufletul nostru, cu mugurii harului l-a podobit. Doamne, rugăciunea iubirii, buzele inii noastre s-a cântat. Și slavei tale, cu îngerii tăi s-a închinat. Doamne, rugăciunea iubirii, de gazurile neputinților l-a resipit. Și pe treptele cuvântului tău ne-au suit. Doamne, rugăciunea iubirii, din beția simțurilor, cu gheața Duhului temerii de Dumnezeu ne-a trezit, și de războiul viclean ne-a ferit. Doamne, rugăciunea iubirii, la limanul cel liniștit ne-a suit. Și libertatea voii tale mi-a